Саме тут почулося диркання мотоцикла, і до воріт під'їхали Сашко-Циган з батьком. Батько садив Сашка біля хлопців, розвернувся і зник за курявою. Сашко-Циган був обвітрений, розчервонілий, радісно збуджений. «Здорові будьте, хлопці!» – бадьоро вигукнув він і раптом, пильно глянувши на них, здивовано підняв брови вгору. «Що це ви, якісь, наче, вас із криниці тільки що витягли? Що трапилося?» І журавель, збиваючись, почав розповідати, що саме трапилось. Сашко циган слухав, і на обличчі його мінялася, як то кажуть, ціла гамма переживань. І здивування, і захоплення, і жаль, що його не було в цей час, і не будемо приховувати. Заздрість до Марусика. На закінчення журавель поспішив додати. «Не хвилюйся, ні я, ні ти. За сценарієм не підходимо. За сценарієм їм треба виснянкуватого, кирпатого, саме такого, як Марусик». «Мммм», – задумливо гмикнувся Шкоциган. «Так, кажеш, питали, чи є в нас гарні хлопці, жваві, моторні» з характером, щоб і в самодіяльності виступали, і вчилися добре, і взагалі?» Сашко Циган звузив очі. «А про Гришу Пасічного ви не сказали?» Марусик густо почервонів і одвернувся. Журавель розгублено усміхнувся, глянув на Марусика і знизав плечима. «Ну ви, кадри, я вам скажу!» Гришу Пасічного знало все село. Жодного свята не було, жодного вечора, щоб Гриша не виступав у художній самодіяльності. І як виступав! Такого успіху не мав ніхто. Ні наш гарбузянський Соловейко, переможець районної олімпіади, до Ярка Ганна Тертична, колоратурне сопрано. Ні баяніст-комбайнер Мирон Кандиба, Ні акробати-механізатори брати Затягайло Іван, Павло і Олександр. Коли тільки оголошували, а зараз виступає Гриша Пасічний, Зал вибухав оплесками. І цей хлопчина таке виробляв, таке виробляв на сцені глядачі, Аж боки рвали, за реготом не чути було половини слів. А слова у виступі Гриші Пасічного мали неабияке значення, тому що номер його називається «Художнє читання». Він читав гуморескі Остапа Вишні, уривки з повісті Івана Микитенка «Гавриїл Кириченко-школяр» та інші смішні речі. Здавалося, на сцені не один кирпатий виснянкуватий п'ятикласник, а цілий театр сатири. То був талант, справжній талант, як-то кажуть, від Бога.